Capitolul 7. Duminica era o zi bogată în evenimente. Domnul Cherei avea obiceiul să spună că e singurul om din parohie care muncește în toate cele șapte zile ale săptămânii. Toți ai casei se sculau cu o jumătate de oră mai devreme decât de obicei. Un biet popă n-are voie să le nevească în pat în ziua de odihnă, remarca domnul Cherei când îi bătea merien în ușă la opt fix. Doamna Cherei avea nevoie de mai mult timp ca să se îmbrace și cobora pentru micul dejun la ora nouă, gâfâind, cu câteva minute înainte de a-și face apariția soțul ei. Ghetele domnului Cherei erau așezate în fața căminului ca să fie calde. Rugăciunile durau mai mult ca de obicei, iar gustarea de dimineață era mai substanțială. După ce mânca, preotul tăia feliuțe subțiri de pâine pentru împărtășanie, iar Filip avea privilegiul de a tăia el coaja. Apoi era trimis în birou ca să aducă un pres papier de marmură cu care domnul Cherei turtea pâinea până se subția și se muia și apoi făcea din ea pătrățele. Cantitatea era determinată de vremea de afară. În zilele urâte nu veneau decât prea puțini oameni la biserică, iar în zilele foarte frumoase, deși veneau mulți, nu toți rămâneau până la sfârșitul slujbei pentru comuniune. Biserica se umplea când vremea era destul de bună ca plimbarea până acolo să fie plăcută dar nu chiar așa de frumoase încât să indemne îndemne pe oameni inima să iasă repede în aer liber. Apoi doamna Cherei scotea tipsia pentru cuminecătură din dulăpiorul încuiat care și-avea locul în cămară și preotul o lustruia cu o piele de căprioară. La ora 10 trăgea la scară trăsura și domnul Cherei își încălța ghetele. Doamna Cherei își punea boneta și, până ce o potrivea, treceau câteva minute bune, în cursul cărora preotul, înfășurat într-o pelerină amplă, o aștepta în vestibul cu expresia pe care trebuie să o fi avut martirii creștini, când așteptau să fie îmbrânciți în arena cu fiare sălbatice. Era extraordinar faptul că, după treizeci de ani de căsătorie, nevasta lui tot nu butea să fie gata la timp duminica dimineața. În sfârșit, venea și doamna cherei îmbrăcată în saten negru. Preotului nu-i plăcea ca soția unei fețe bisericești să fie îmbrăcată vreodată în haine colorate, iar duminica era absolut hotărât să nu-i dea voie să poarte altceva decât negru. Când și când, complotând cu domnișoara Graves, ea se aventura până acolo încât să-și pună o pană albă sau un trandafir roz la bonetă. Dar preotul își impunea punctul de vedere, determinând dispariția podoabei. El zicea că nu vrea să meargă la biserică cu o femeie deșanțată. Doamna Cherei ofta, ca orice femeie, dar se supunea, ca orice nevastă. Tocmai se pregăteau să se urce în trăsură când preotul își amintea că nimeni nu i-a dat oul. Doar știau că trebuie să soarbă un ou crud ca să-și dreagă glasul și erau două muieri în casă și niciunea nu-i păsa nici cât negru sub unghie de trebuințele lui. Doamna Cherei o ocora pe Mary Ann, iar Mary Ann răspundea că ea nu se poate gândi chiar la toate. Fugea să aducă un nou și doamna Cherei îl bătea bine într-un păhărel de vin de Xeres. Preotul îl dădea pe gât dintr-o înghițitură, apoi puneau cu grijă între sură tipsia cu anafură și porneau. Vehicolul era trimis de la hanul Leul Roșu și avea mirosul lui specific de paie mucede. Mergeau cu amândouă ferestrele închise ca nu cumva să răcească sfinția sa. În ușa bisericii îi aștepta paracliserul ca să preia tipsia cu anafură și, în timp ce preotul se ducea în sacristie, doamna Cherei și cu Filip se instalau în strana parohiei. Doamna Cherei așeza cu grijă în fața ei moneda de șase penii pe care o obișnuia să o pună pe tipsie și îi dădea și lui Filip trei penii în același scop. Treptat, treptat, biserica se umplea și, curând, începea slujba. Filip se plictisea de moarte în timpul predicii. Dar dacă începea să se foiască, doamna Cherei îl atingea blând pe braț și îl privea cu reproș. Atenția lui renvia când se cânta ultimul limb, și domnul Graves umbla printre ei cu tipsia pentru daruri. După ce pleca toată lumea, doamna Cherei se ducea la strana domnișoarei Graves ca să mai schimbe o vorbă cu ea, dat fiind că tot trebuiau să-i aștepte pe cei doi bărbați să-și scoate veșmintele, iar Philip se ducea în sacristie. Unchiul său preotul și domnul Graves erau încă în ținuta ecleziastică. Domnul Carey îi dădea resturile de anafură și îi spunea că poate să le mănânce. Pe vremuri le mânca chiar el, deoarece îi se părea un mare păcat să le arunce, dar Filip, veșnic flămând, îl scutise de această îndatorire. Apoi număra banii. Erau monezi de câte un penny, de șase penny și de trei penny. Întotdeauna existau și două monede de câte un shilling, puse pe tipsie de preot și de domnul Graves. Iar uneori se mai întâmpla să fie și câte o monedă de doi shillingi. Domnul Graves îi spunea preotului cine a dăruit-o. Întotdeauna era aceeași persoană străină de localitate și domnul Carey se întreba cine ar putea să fie necunoscutul dar domnișoara Graves observase gestul nesăbuit și avea posibilitatea să-i spune doamnei Carey că necunoscutul vine de la Londra, că e căsătorit și are copii. În drum spre casă, doamna Carey transmitea mai departe informațiile și preotul lua hotărârea de a-l vizita pe străin și de a-i cere să participe la colecta pentru Societatea Diaconilor Suplinitori. Domnul Carey întreba dacă Filip a avut o purtare cuvincioasă, iar doamna Carey observa că doamna Wiggram a arborat o nouă, că domnul Cox a lipsit de la biserică și că cineva a spus că, după cât se pare, domnișoara Phillips s-a logodit. Când ajungeau la casa parohială, erau cu toții de părere că merită o masă bună. De îndată ce se ridicau de la masă, doamna Carey se retrăgea în camera ei să se odihnească, iar domnul Carey se întindea pe canapeaua din salon ca să ațipească puțin. La cinci luau ceaiul și preotul mânca un nou ca să prindă puteri pentru vecernie. De data asta, doamna Cherei nu se mai ducea la biserică pentru ca să se poată duce Mary Ann. În schimb, citea slujba de la cap la coadă cu imnuri cu tot. Sera, domnul Cherei mergea pe jos până la biserică și Filip îl însoțea și-o pe lângă el. Plimbarea prin întuneric pe drumul de țară îl impresiona în mod straniu, iar biserica, profilându-se în depărtare cu luminile ei care creșteau tot mai mult pe măsură ce se apropiau, i se părea foarte prietenoasă. La început se sfia de unchiul său, dar încetul cu încetul se deprinse cu el și căpătă obiceiul de a-și strecura mânuța în palma preotului, mergând după aceea mai ușor datorită sentimentului că e ocrotit de cineva. Când ajungeau acasă, se așezau la cină. Papucii domnului carei îl așteptau pe un scăunel așezat în fața focului, iar alături era încălțămintea lui Filip, o ghetuță de copil și o gheată strâmbă, cu o formă ciudată. Era teribil de obosit când se duceau sus să se culce și nu se mai împotrivea dacă Mary Ann vroia să-l dezbrace ea. După ce îl învelea bine, femeia îl săruta și Filip începuse să o îndrăgească.